بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَةٌ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Bu, bizim nazil edib size vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aydın ayələr nazil etdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız.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 وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə yüz çubuh vurun. Eğer Allah'a və axirət gününə inanırsınızsa, Allah'ın dinine görə onlara yazığınız gəlməsin. Koy möminlərdən bir dəstə onların əzabına şahid olsun. Əzzanə ləyənkihu illə zaniyatan aw müşrikatan və zaniyətə ləyənkihə illə zanin aw müşrik Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərək edə bilər. Möminlərə isə bu haram edilmişdir.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 və ulaikehümul İsmətli qadınları zinada günahlandırıb sonra 4 şahid gətirməyən kəslərə 80 çubuq vurul və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyin Onlar əsl fasiqlərdir İlləl-ləzīnə təbū min ba'di zəlikə və əsləhū fə ənnəllâhə gafurun rəhîm. Bundan sonra tövbe edip özlerini ıslah edenlerden başka, şübhəsiz ki Allah bağışlayandır, vehemlidir.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 Arvadlarını zinada günahlandırıb özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər birinin şahidliyi özünün doğru danışanlardan olmasına dair dört dəfə Allahı şahid tutması. Wal khamsatu anna 5-ci dəfə isə əgər yalan danışanlardandırsa, Allah ona lənət eləsin deməsidir. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات Qadının da ərinin yalan danışanlardan olduğuna dair dörd dəfə Allahı şahid tutması cəzanı ondan dəf edər. Vəl xamisətə ənə qadabə Allahi aləyhə inkənə minəs sadiqin Beşinci dəfə, əgər ər doğru danışanlardandırsa, Allah o qadına lənət eləsin deməlidir. Və ləulə fəzlüllahi əleykum və rəhmətuhu Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbul edən və müdrik olmasaydı, yalan danışanlar Allahın لعنتنا جلاءد لار ان الذين جاءوا بالافكه عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم وَلَذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ şübhəsiz ki ayşə barəsində yalan qəbər gətirənlər özünüzdən olan bir dəstədir onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin əksinə bu sizin üçün xeyirlidir O dəstədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. İçərlərindən günahın böyüyünü öz üstünə götürəni isə, böyük bir əzab gözləyir. Ləvlə id səmiğtumuhu zannəl müminunə vəlmüminətü bi ənfüsihim xayran və qaluu, وقالوا هذا افيكم مبين. Nə üçün siz bunu eşitdiyiniz zaman mömin kişilər və qadınlar bir-birləri haqqda yaxşı fikirdə olub, bu açıq-aydın bir bəddandır demədilər? Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّ هَدَاءِ فَاُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الكاذبون. Nəyə görə onlar buna dair dörd şahid gətirmədilər? Madəm ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil yalancıdırlar. Olə Fad Allah aley qumrahmətu fidunnyaə əxirati iləməssə qum ləməssə kum fimə ə Fatum fi hiəbun. Əyə Allahın dünyada və axirəttə sizə lütfü və mərhəməti olmasaidi. Dedi qdularınıza görə, SİZE BÖYÜK BİR AZAP TOKUNARDI. İZ TALAKQAVNAHÜ Bİ ELSİNETİKÜM WETEKÜLÜUNE Bİ EFVƏHİKÜM MƏ LİYSE LAKUM BİHİ İLM WETEKÜLÜUNE Bİ EFVƏHİKÜM MƏ LİYSE وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٍ O zaman siz bunu dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü danışır və onu əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirdiniz. Halbuki bu, Allah yanında çox, böyük günahdır. Vələuləi esmiətum u qultum məyəkunə lənə an siz onu eşitdiyiniz zaman bizə bunu danışmaq yaraşmaz Allahım Səmpaş və müqəttəsən. Bu çox böyük bir bəhtandır demədiniz. Ya'idukumullah an ta'udu limislihin abadan in kuntum mu'minin. Əgər möminsinizsə, bilin ki Allah sizə bir daha buna bənzər şeyləri təkrarən etməyinizə nəsihət et edir. Vallahu alimun hakim. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir.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 Möminlər barəsində iğrənd şayələrin yayılmasını istəyənlər üçün dünyada və ahirətdə acılı-ağrılı bir əzab vardır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Və ləulə fədlullahi aleykum və rəhmətuhu və ənnə allaha rəhim. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli və rəhəmli olmasaydı, yaydığınız şayələrə görə sizi məhv edərdi. Yə əyyüha alləzīnə əmenu, lə təttəbi'u xutuəti şşəyitən. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَؤِلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِنْ أحد أبدا Mə zəkə minkum min əhədin əbədən və ləkinnə allahə yüzəkkəy mən yəşə və allahü Ey iman getirenlər! Şeytanın izi ilə getmeyin! Kim şeytanın izi ilə getse bilsin ki O, şeytan, iğrənç və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Əgər Allahın sizə lütfi və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah eşidəndir, biləndir. Ey iman gətirənlər!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 bilandır. Wa la ya'tali ulul fadhli minkum was sa'ati ay yu'tuu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey vermiyəcəklərmə and içməsinlər. Qoy əhv edib bağışlasınlar, məyər siz Allahın, Sizi bağışlamasını istəmirsinizmə? Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. İnnəl-ləzīnə yərmûnəl-muhsanatil-ğafilatil-mü'minəti lü'inu, <gülüyor> lü'inu fiddunyə vəl-əkhirəti və ləhüm əzəbun azim. Murdar əməldən xəbəri olmayan ismətli mömin qadınları zinada günahlandıranlar, dünyada və ahirətdə lənətə düçar olanlar. Onları böyük bir əzab gözləyir. Yəvmə təşhəd və aləyhim əlsinətuhum və eydiyihim və ərcülühüm bimə kənu O gün ki, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhine şəhadət verecəkdir. Yəvmə izin yüvəffihimullāhu dīnəhumul həqqə və yə'ləmûn və yələmûn ənnəlləhə huvə l mubin O Allah onlara özlerine layık cezanı tam verecek ve onlar Allah'ın aydın hak olduğunu bilecekler. El <gülüyor> وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَارَؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 Ya eyha'llazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisoo wa tusallimu ala ahliha zalakum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun ey iman getirenler Özgə evlərə icazə almadan və onların sakinlərinə salam vermədən girməyin. Bu sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Fə illəm təcidu fiyhə əxədən fələ tədxuluhə həttə yuqzənə ləkum. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم eğer orada hiç tapmasanız size izin verilmeyincə oraya girməyin sizə qaydırım deilsə qayıdın. bu sizin üçün daha təmizdir Allah Nə etdiklərinizi bilir. Lə isə alaykum cunahun an tadxulu buyutan qeyra meskuna fiha mata'un vallahu ya'lamu ma tubdunu və İstifadə edə biləcəyiniz və yaşayış üçün olmayan evlərə izinsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkara çıxardığınızı da gizlinde saxladığınızı da bilir. Mömin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar, bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır.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 او اخوانهم او اخوانهن او بني اخوانهم او بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون da de ki harama bakmayıp gözlərini aşağı diksinlər. Və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Qoy onlar, görünənlər istisna olmaqla zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar. Zinətlərini ərlərindən, yaxud atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları kölələrdən, yaxud ehtirasını itirən kişi xidmətçilərdən, yaxud qadınların çılpağlığını hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri zinət əşyaları bilinsin deyə, ayaqlarını yerə vura vura yeriməsinlər. Ey iman gətirənlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicad tapasınız. وَأَ kixul əyaمmin qum وَ الصَّali حينِ عَibَاد qum وَإمائqum iiya qunuuf qra أَyُuniُ Allahهُ Fali والهُاس عَ Aranızda olan subay kiləri və ərsiz qadınları, əməl salih, kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıbdırlarsa, Allah öz lütfi ilə onları varlı edər. Allah lütfi ilə genişdir, biləndir. وَالْيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ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 Qoy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfi ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə, istədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhm edər. Və ləqəd ənzəlnə ileyküm əyətin mubəyinətin və məthələn minəl-ləzənə xaləu min qablikum və məu'idətən lilmuttəqin. Biz size açıq aydın ayələr. Sizdən əvvəl gəlib gedənlər barəsində məsəllər və müttəqilər üçün öyüd nəsihət nazil etdik. Allah-u nuru səməvəti vəl-ərd, məthəl-u nurihi kəmişkətin fiyhə misbəh, əl -məsbəh الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يُؤْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُنَا Nūrun ala nūr, yehdillāhu linūrihi men yəşək, ve yadribu allāhu ləmfələ linnəs, və allāhu bi kulli alim. Allah göylerin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, İçində çıraq olan bir taqçıya bənzilir. O çıraq şüşənin içindədir. Şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur. O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən, Daim günəş şuaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə ot toxunmasa da, Sançı ışık saçır Bu Nur üstünde nurdur Allah istediğini öz nuruna yöneldir Allah insanlar için misallar çekir Allah her şeyi bilendir. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والاسر بنور اللهم tiklib ucaldılmasına ve içinde öz adının zikredilmesine izin verdiği evlerdedir. Orada seher akşam, ona tarifler değiller. Ricalun la tulhihim ve bay'un an zikrillahi ve iqamissalat. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاتِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ O kişiler ki, nə ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretməkdən Namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmır. Onlar qəlblərin və gözlərin çevriləcəyi bir gündən qorxurlar. Li-yecziyuhumullahu ahsana ma'amilu və yziduhum min fəzlih. <Sessizlik> Vallahu yuziqu man yasha bi-ğayri hisab. Ona görədir ki, Allah onları etdikləri əməllərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın, onlara olan lütfünü artırsın, Allah istədiyinə hesabsız ruzi verir. Vəl-ləzənə kəfəru ə'məlühüm kəsərabin يَحْسَبُهُ الومآنُمَا أَن حتىَ إذ جَ أَهُ لَْ يَجدهُ شَيْئ حتىََّ إذ جَ أَهُ لَْ يجدِدهُ شَيْئ وَجدَدَ اللهَّه ع Vallahu sari'ul hisab. Kafirlərin əməlləri səhradakı ilğıma bənzəyir ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Ona yaxınlaşdıqda onun heçninə olduğunu görər. O öz yanında Allahı tapar. O da onun cəzasını verər. Allah təyz haqqı hesab çəkəndir. ƏW KAZLUMƏTİN <Sessizlik> Fİ BAHRİL LÜJJİ YARŞAHU MƏJÜM MİN FƏWQİHİ MƏJÜM MƏJÜM MİN FƏWQİHİ Zulümatun <Nation> ba'duha fauqa ba'din İzə əxraca yədəhu ləm yəkəd yərəhə Və mən ləm yəcəal illəhə ləhə nūran Fə ləhə min nūr Yaxıb onların əməlləri əngin dənizdəki qaranlığa bənziyir Onu bir dalğa Onun üstündən də başqa bir dalğa örtər. Onun da üstündə bir bulud vardır. Bir-birinin üstündə olan qaranlıqlar. İnsan əlini çıxartsa, az qala onu görməz. Allah kimə nur verməsə, onun nuru olmaz. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wath thairu saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu Məyər göylərdə və yerdə olanların, həm də qanad açıp uçan quşların Allah'a təriflər dediklərini görmürsən mi? Hər biri öz duasını və həmd sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini bilir. Və lillahi mülkü səməvəti və l-ərd və Göylərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur. Dönüş də Allahadır. Əlm tara Allah yusjisa haba summa yu'allifu beynahu summa yec'aluhu rukaman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 Fəyusibu bihī men yeşəu ve yasrifuhu ammen yeşəu Yekədü senə barqihī yezhebü bil ebsər Meğer mi ki Allah buludları qovur Sonra onları birbirine qovuşturur Sonra da onları bulud topasına çevirir. Sən onun arasından yağmur çıxdığını görürsən. Allah göydən, oradakı dağlar kimi buludlardan dolu yağdırır. Sonra da onunla istədiyini vurur, istədiyindən də onu uzaq edir. Buludların şimşəyinin parıltısı az qalır ki, gözləri kör etsin. Yəqlibullahu'l-layla fi zalika Allah gecə və gündüzü bir-biri ilə əvəz edir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على Yəhluqullahumma yəşaa. İnnalllaha ala kulli şeyin qadir. Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şəyə qadirdir. Ləqəd ənzəlnə əyətin mübəyinət, və Allahü yəhdi mən yəşəu ilə sıratın müstəqim. Biz açıq aydın ayələr nazil etdik. Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Və yəqulunə əmənnə billəhi və bir rəsulü və ətağnə thumma yətəvəllə fəriqun minhüm minbə'di thəlik <Sessizlik> və mə əulə Münafiqlər, Allaha və Peyğəmbərə iman gətirdik, itayət etdik deyirlər. Bundan sonra isə onlardan bir dəstə üç çevirir. Onlar mümin deyirlər. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Aralarında hüküm vermək üçün Allah'ın və O'nun elçisinin yanına çağırıldıkları zaman onlardan bir dəstə üç çevirir. وَإِنْ يَكُلَّهُمُ الْحَقِّ U ya ilə Onlar haqlı olsaydılar. İtaət edib onun yanına gələrdilər. Əfi quulu bihimmərabun əmirə bu əmiə xaunə əyyxi Allah aleyhim var suun. <Sessizlik> Bəl Onların qəlbində xəstəlik mi var? Yoxsa onlar şübhiyə mi düşürlər? Ya da Allahın və onun elçisinin onlara haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar? Xeyr, Məs onlar zalimdırlar.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 Aralarında hökm vermək üçün Allahın və onun elçisinin yanına çağırıldıqda möminlərin sözü ancaq eşidirik və itayət edirik demələridir. Nicat tapanlar da məhz onlardır. <Sessizlik> taqəh fa ulaihimul Allaha və onun elçisinə itayət edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər məhz onlar uğur qazananlardır. Və qəsəmu billahi jahda əymānihim le in amartahum layəxrucūn Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufə inna allaha xabirun bimə tə'məlun Münafiqlər Allaha çox möhkəm and işdilər ki, əgər sən onlara əmr etsən, onlar mütləq döyüşə çıxacaqlar. De ki, and içməyin, İtaətiniz bəllidir. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Qul ati'u Allaha wa ati'u Rasul. Fain tawallu fa inna ma alayhima hum milu wa وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ Allah'a və peygambərə itaat edin. Əgər üst çevirsəniz bilin ki o ancaq özünə həvalə edilənə cevab cavabdehdir. Siz də ancaq özünüzə həvalə edilənə cevab cavabdehsiniz. Əgər ona itayət etsəniz, doğru yola yönəlmiş olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə ancaq açıq aşkar təbliğat aparmaqdır. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ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 İə, ondan başqa heç nəyə şərikləşmirlər. Kim də bundan sonra kafir olsa, olar Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yeryüzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küflədənlər məhz onlar asiklərdir. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namaz kılın, zəkat verin ve Peyğəmbərə itayət edin ki, size rəhm edilsin. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ Kafirlərin yeryüzündə Allahdan yaxa qurtara biləcəklərini zənn etmə! Onların sığınacaqları yer odur. Ora nə pis dönüş yeridir.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 مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سَتَاوَرَاتٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ وَاَفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاَيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ OLDUĞUNUZ kölələr VƏ HƏDD-İ BULUĞA ÇATMAYANLAR YANINIZA GİRMƏK İSTƏDİKDƏ Qoy üç vaxtda sizdən izin istəsinlər. Sübh namazından əvvəl, günorta orta paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu, sizin çılpaq ola biləcəyiniz üç vaxtdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girməkdə nə sizə, nə də onlara heç bir günah gəlməz. Allah ayələri size bələ izah edir. Allah biləndir, müdriktir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Sizin uşaqlar da həddi buluğa çatanda qoy özlərindən əvvəlkilər yanınıza girmək üçün izin istədikləri kimi izin istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir, Müdrikdir.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 وَاَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ərə ümidini üzmüş yaşlı qadınlara ayıb yerlərini göstərmədən hicablarını soyunmasında günah yoxdur. Lakin bunu etməmək onlar üçün daha xeyirlidir. Allah eşidəndir, biləndir.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 Ku أَ buyti أati kum A buyti uati kum aŭ buyuti wani kum aŭ buyti ahoati kum aŭ buyuti ammami kum A buyuti amami kum aŭ buyuti او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ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 Yaxud əmilərinizin evlərində, yaxud bibilərinizin evlərində, yaxud daylarınızın evlərində, yaxud xalalarınızın evlərində, yaxud açarları əllərinizdə olan evlərdə, yaxud dostlarınızın evlərində yemək yeməkdə heç bir günah gəlməz. Bir yerdə, yaxud ayrı-ayrılıqda yemək yeməyinizdə də sizə heç bir günah gəlməz. Evlərə daxil olduğunuz zaman özünüzü Allah tərəfindən mübarək və çox xoş bir salamla salamlayın. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki: başa mu'minunellazina amanu billahi və rasulihī لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ancaq Allaha və onun elçisinə iman gətirən kimsələrdir. Onlar ümumi bir işə görə Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda, ondan izin almamış heç yerə getmirlər. Səndən izin istəyənlər sözsüz ki, Allaha və onun elçisinə iman gətirənlərdir. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izin istəsələr, onlardan istədiyin kəsə izin ver və onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah Bağışlayandır, rehmlidir. La teca'alu du'a'an rasulü beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. Qad yə'ləmullāhu ləzīnə yətəsəlləlunə minkum livadâ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ öz aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Allah sizin aranızdan daldalanaraq həlbətcə çıxıb gedənləri bilir. Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən, yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. ələ ə ə ə ə ə ə ə Qad yələm mə əntum ələyhə ve yəvmə yürcə'ûn ələyhə fəyünəbbi'uhun bimə amilu. Və Allahü bi alim. Göylerde və yerdə ne varsa Allah'a məksustur. O sizin nə əməl sahibi olduğunuzu və qullarının onun hüzuruna qaytarılacaqları günü bilir. Allah onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir. Allah hər şeyi bilir.